Jatogi sozialak sekulako eragina du ikasle baten emaitzetan. Frantziako hezkuntzaiste sistema famatua da behinzat. Jogia auje egiteko diskriminazio positiboa eginaida nahi da eskolakata begiarekin. Salbu, batzuei gehiago emaiteko besteik kenduko dela. Azkenean, ondorio baikor guti ukaiteko, kalte hainitz eraginen duen reformak. Gainera, eskolen kartak gibelatuko da hauteskundeengatik, eskundeen gatik. Horren ondoriak salatzen dauzko, Katzi Petrizanz FSU sindikatukoak. Torduan ikusten dugu hor dena gibelatzen da politika arazo bat zuen gatik, aldiz klaseetan eta eskoletan mugimendua eta eran nahi du jakitea uh, zan bat izan den nola banatuko ditugu nik asleak norkokan den duen zer, goiz uh, nahiago dugula egitea den antolatzeko, eta hor dena txera patxan eginen da urtebuka edan. Horiakola, erreforma hori esker, ikasle baldintzak Ez dira obetuko. Horen aurka joiteko, Departamendu juntako FSU Erakaskuntzako Sindikatuak grebara deitzen du Otsailaren Hiruan.